Трите неща Разговор с учителя Записан на 1 октомври 1900 година Три неща изисква Духът Божий Да се храним добре Да живеем добре И да мислим добре Първата храна е неговото слово Добрият живот е Божията воля и доброто мислене е Неговата любов. Добре да си храниш е да възприемаш всичко, каквото Бог е определил за живота. Добре да живееш е да изпълняваш всичко, каквото Господ е наредил. Добре да мислиш е да гледаш и схващаш това, което Бог е създал. Но каквото и да мислиш друго, вън от тия граници, които Бог е положил, това няма да ти помогне, ни придаде нито една педа на живота. Животът седи в тия неща, които Бог е създал. И неговото повишение и облагородяване се състои в тяхното възприемане. Пълнотата обаче на съвършение и свят живот Зависи от познаването и възприемането на Божията истина и Неговата любов. Там, където Духът Божий живее и действа, има мир и радост. Този е единственият вседостатъчен Дух, който може да ти даде всичко и да ти направи да познаеш пълната истина, която е Господ на спасението. Той може да всъди в твоята душа истинското познание и мъдрост за Божиите наредби. Сега, какво желаеш ти? Мъдрост. Какво искаш? Знание. И какво ти е нужно за живота? здрави, храна, облекло. Помни, Господ е обещал, че няма да лежи от нищо добро в своите чада. Това е толкова вярно и истинно, колкото слънцето на диня. Що са тревогите, смущенията на този живот? Те са привидение, сянка, която няма нищо за себе си. Измени мислите си, ще се измени и настроението ти. И обратно, измени настроението си, ще се изменят и мислите ти. Не е ли най-после сърцето двигателят на всичко според посоката на мисълта, според стремлението и настроението? Какво те смущава? Бъдещето? Добре, остави го на страна. Защо ти е, когато ти причинява вреда? тогава какво ти още безпокои отношението на другите? Тури го настрана и не мисли вече за него. Всички хора една майка ги ражда. Няма нито един по-добър. Всеки става такъв, какъвто иска. Адам беше в рая, мястото на блаженство. И добре му беше, и нямаше от нищо да страда, глава не го болеше. Но ето, един ден, по съвет на жена си, не му се поревна да вкуси и от последното дърво на това място, което му беше забранено. И какво произлезе от вкусът на този последен плод, който влезе и се смеси в него с кусовите на всички други? Едното пожелание развали за хиляди години неговото щастие. То беше истинска отрова. Добре, вземи сега от това пример. Ако в живота ти има само едно желание, което не си опитал, да ти се не свиди. Това желание е най-последното, като Адамовото дърво. Не пожелавай плода му. Храни се с дървото на живота и ще изцелееш. Това дърво е Христос и Неговият плод е истината. Имай Неговият ум. Да бъде овази умът Христов. Проче, онова, което имам да ти кажа, разбирай, защото то ще бъде написано на друго място. Много по-добро. Там, в твоето сърце, гдето Бог ще го напише с ръката си и ти сам ще го четеш. Божият закон е да се спазват всички добри неща душата, която е олицетворение на всичко, което той върши. Тя е Божествената книга, в която се вписват неговите дела, заедно с Неговите слова. Да ти не дотяга, когато Господ работи вътре в твоята душа. Ако той не се уморява да поправя сърцето ти, ти поне имай търпение да го не безпокоиш и да го не спъваш в работата му, която върши за теб. Не само това, но съдействай за по-скорошното и привършване. Разните мисли ще престанат, нищожните дела ще изчезнат, но делото о Господне ще продължава. Всички човечески наредби един ден в този свят ще изчезнат, но душата ти само ще остане с Господа, за да влезе в Божественото общение на Божия свят. Тогава Той ще ти бъде баща. И всички, които го любят – твои братя, сестри, приятели, роднини и познати. Сега, ако разбираш смисъл на тия мои думи, няма що повече да ти говоря за това. Помни, целта е съвършенството. Любовта е блаженството а добрата мисъл – небесната красота. Стой близо при вечния извор на Божия Дух. Той е правия път за постигането и придобиването на сите небесни добродетели. Той е тайната връзка на всичко. Неговите дела винаги ще разказват неговата слава и ще възвещават правдата му и милостта му в род – Ирод. Приеми чашата на спасението, Господне, и не роптай за своята участ. Каквото ти е отредено, каквото ти се случва, понасяй го стърпение и кротост. С тия уражия ще победиш. Размишлявай добре и върши волята му. Неговата благост ще те води. Неговата ръка ще те крепи, в Неговата видилина ще ти се открие пътят Господен. Сега е тъмно, тогава ще бъде видело. Помни, в Бога няма измяна. Това ти казвам аз свидетелството на е Дух, който свидетелства заедно с твоя е вярно. Всичко, каквото попросите в мое име, аз ще го сторя. Първи октомври, 1900 година, Нови пазар